Здравейте хора, аз съм Блърри Фейс. Днес отново е понеделник и продължаваме с книгата Не пипай тази книга на писателя Ян Ван Хелсинг. Цитирам Петър Карса Според дневника на селския ратай, Мунтиселвери Селвери Сен-Жермен пристигнула в една страноприемница и заради необичайните си маниери и странни изказвания предизвикал голяма възбуда сред гостите. Крачмарката най-накрая не могла да овладея любописството си и, си и го попитава и попитава непознатия. Да не да си факир. При този наивен въпрос, Монти Салвери, трябва да се е засмял и отговорил. Наречете го така, мадам. Но няма да намерите по пазарите и панарите. Аз мятам изкуството си за свободна професия. Наречете ме шоумен, телевизионер. Или както си искате. Имите случая е вятър и магла. Ако в нашия електронен, изпълнен с печатни медии свят, някой беше отговорил по този начин, наистина бихме могли да разберем мотивите му. Но дневникът на Рятая е писан преди 380 години. И този обикновен, неизвестен за нас мъж среща един, изглеждащ му особено странник, преди почти 400 години какво го е накарало да използва думи като телевизионер. Това съвсем не е всичко, което очудените и със сигурно объркани селени от 1618 г. са чули. Монти Салвери е знаел разни неща за 2000 година, Не е ясно дали тълпата му повярвала или стра му искала да се позабавлява. Все пак някои от рътайите искали да не нещо повече за писателя. Разкажете ни нещо за живота си. Помоли ли те? Запиталият и не се колебал да го направи. С удоволствие ще изпълни желанието ви. защото са се насъбрали няколко хиляди години. Монти разказва за коли, които се движат с п -п собствена сила, без да бъдат теглени от коне. За коли, които се издигат със собствена сила във въздуха и отлитат в определена посока. Говорил за машини, които може ли да мислят. Монтиславери не спря до тук. Едва бил приключил с, фантаст... с фантастичните си разкази, когато подканил изумените селени да подпиша някакъв паргамент. Но не е с обичайното за перо. Напротив, непознатият изведнъж е малко нещо от пазвата си и подканил безпомощните изяпачи да използва този за записване. Пишете с него. Той е от 2000-та година. Един след друг, те изпълнили молбата му. Мунти се уверили, поблагодарил вежливо и следващия миг изчезнал без следа. Седно потънал от земя. Ратайите, които били заобиколили, разказвача, объркано го потърсили. Притърсали всички кътчета на страноприемницата, и колкото и да се опитвали, непознатият чужданет из изглежда си бил стопил във въздуха. Толкова за казаното от Петър Каса. споменатият преди това Ал Билек твърди, че по в САЩ се превежда тайн проект, в който се пращат хора във времето. Той често е осмиван за разизвърденията си. Ако обаче прочетем записките на селския Ратай, нещата започват да изглеждат по друг начин. Човекът, представил се като Монтис Овери, се появява през 1618 година, използва думи като шоумен и телевизионер, разказва за компютри и притежава средства от 2000 година – химикалка, молив или мастилен писец. Всичко това е добре документирано в съществуващия и е днес дневник. Дали той, за който е много вероятно да е бил граф Сен Жермен, е пътник във времето? И наистина го потвърждава с думите си. Аз пътувам през времето и неволно се оказвам в далечни страни. Ние по-малко изумително е изказването на известния философ Волтер. От последното писмо на Волтер до графа от 6 юни 1761 г., предхождано от дълга кореспонденция, четем следните изключително невероятни редове. Отговарям на писмото ви. Монсеньор, което ми писахте който което разкривате ужасни тайни, включително и най-лошата от всички, за стар човек като мен, че часа на смъртта, благодаря Жермен, приятелските ми чувства ще оставят пътя по време на дългото ви пътуване през времето, когато вие ще изпълните откровението си в средата на 20 век. Говорещите критици са подарък за оставащото ми време, добих да желал Ушебният ви механичен уред за летение, да ви върне при мен. Аудио, приятелю мой. Гултеор, Кравски богородник. Какви ужасни тайни е имал преди графа? Първата е или Втората световна война, атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, подготовката за новия световен ред. Много вълнуваща е забележката. Дългото ви пътуване през времето. Наистина ли Сен Жармен е пътувал през времето? Какво е доверил на Волтер? И какво представляват говорщите картини? Дали Сен Жармен не е завещал на Волтер някаква видеоигра с батерии, или вален лаптоп с CD-ROM? Петер, Карса, напротив, предполага, че е обикновена грамофонна плача може би някакъв ръчно задвижван грамофон, защото все още е нямало електричество за стереовредба или телевизор. Аз обаче смятам, че грамофонната плоча не е говореща картина. Какво е представлявал механичният дори залетение? И то през 1761 година. Официално първият полет е осъществен през 1904 година. От Райт. Дали, дали летателният апарат на графа не е бил обичайен самолет или нещо друго. Много отворени въпроси, на които по-късно евентуално ще получим отговор. Има още един интересен и също толкова зрелищен случай този път от 1914 година, в който, вероятно, отново е замесен граф Сен-Жармен. Стана дума за преживяванията на майстера на мебели от Горна Бавария, Андрея Сурил, 33 годишен, през 1914 г., началото на Първата световна война, той е мобилизиран и изпратен на фронта. Въпреки, че Андрея Сурил и неговите другари тогава твърдо вярват, че военните действия ще приключат най-късно до коледа, нещата се развиват много по-различно. Две писма от 24 и 30 август 1914 г. станали известни. Като полевите писма Андреас Рил пише че, на семейството си, че е срещнал забележителен чуженец, който разказвал невероятни неща. Лентенантът на Рил задържа този човек на Влогерския фронт краймец, защото решава, че е шпионин. Както скоро се е оказал, непознатият върдел много езици и говорил в членовете на компанията предимно на немски и френски. Преди всичко цивилният чаш на въниците с пророчетата си за бъдещето, на които слушателите по-скоро не повярвали. Те се забавлявали сказаното от чуженеца и го кръстили Лукума. От първото писмо на Рил, 24 август, 1914 г., научаваме следното. Ако знаете какво ви чака, още днес ще да захватите уръжията и да признаете, че изобщо не познаваме света. Германия ще загуби войната. След това ще има революция. Но тя няма да избухне истински. Защото един заминава, а друг идва. И ще станем богати. Всички ще са милионери. И ще има толкова много пари, че хората ще ги створят през прозореца и никой няма да ги гледа да ги вдига от земята. Военно. Бружението ще продължи. На хората няма да им зле, но няма да бъдат щастливи. Андреас Рю, т.е. този, който е написал писмото, изобщо не вярвам, че германците ще загубят Първата световна война. Другите твърдения също му изглеждат съмнителни. Той пише: Ще дойде един мъж от незнайните, от незнайните, и ще промени всичко в Германия. И да се забрани на хората да казват какво, каквото и да било, и то за жестокост, която ще отнеме последните ли капки пот ще вземе от хората повече отколкото ще даде и ужасно ще ги накаже, защото по това време райхът му ще падне и ще има много самохвалковци и измамници всеки ден ще има нови закони и мнозина ще преживеят тежки времена или дори ще умрат времето започва през 1932 година и всичко отива към диктат на един човек след това идва 1938 година Народи ще бъдат нападнати и ще се подготвят за война. Войната ще свърши зле на този мъж и неговите подръжници. Народът и войската ще възстанат, защото всички измами ще започнат да излизат наяви. Тежко на унези, които заемат висок пост, защото ще бъдат съдени пред очите на всички. Ще се случат нечовешки неща. Хората много ще обеднеят и скучните дрехи ще изчезнат. Трябва да бъдат доволни ако намерят дрипи, които да обликат. Победителите също няма да получат нищо. Германия ще бъде разпокъсана и един друг мъж ще дойде, който ще управлява и урежда Германия. Който има най-работливия народ, ще постигне световно господство. След това Англия ще стане най-бедната държава в Европа, защото в света най-работливия народ е германският. Във второто си письмо от 30 август 1914 г. Той пише Стигнем ли до числата 4 и 5, Германия ще бъде притисната от всички страни и второто световно събитие ще свърши. И мъжът ще изчезне и никой няма да знае къде. И народът ще е тук и ще бъде още разграбен и унищожаван до безкрай. Но и враговете ще имат конфликти помежду си. Тъмните ще ръководят и ще успокояват народите с големи обещания и победителите ще имат същото село като победените. След това Германия ще дойде правителство, но няма да могат да изпълнят целите си, защото намерението им постоянно ще бъде осветявано. Мъжът и знакът ще изчезнат и никой няма да знае къде проклятието в думите ще остане. Моралът на хората все още ще деградира и ще станат лоши. Мизерията ще се увеличи и ще вземе много жертви. Хората дори ще използват всички претексти и религии да прехвърлят вината на, коз... на козните на дявола. Но на хората ще им бъде все едно, защото добрите почти няма да могат да оцелят. Ще бъдат гонени и унищожавани. След това и хората ще се изправят, ще се изправят един срещу друг, защото умратата и зависта ще растат като тревата и те все повече ще се сличат в пропаста. Гарнизоните ще се разделят помежду си и ще се изтеглят с плячката на победените, което също не донесе много нещастие. И нещастията на третото световно събитие ще настъпи. Русия ще нападне Южна Германия. Но само малко след това, на проклетите хора ще бъде показано, че има Бог, който да сложи край на това. Това време ще е страшно и нищо няма да може да помогне на хората, защото те са стигнали твърде далеч и не могат да се върнат, понеже не чуха предупрежденията. След това хората, които оцелият, ще се успокоят. И по-нататък, и ще царят страх и ужас, защото сега вече ще имат време да помислят и да извлекат пухи, които преди не са правили. В края на това дяволско време победителят ще отиде при победените, за да им даде съвет и помощ, защото събит с брата им ще е тежка, защото всичко ще е унищожено. Кой знае дали до тогава ще сме още живи да видим? Наистина, думите му звучаха невероятно. Пиша ви само, за да разберете какво каза той, но никой от децата няма да доживее това време. защото За третството събитие, Русия първо трябва да нападне Германия и от тогава планините ще започнат да бъдат огън и русначите ще изоставят всичко заради военната машина. До Дунав и Ин, светът ще бъде унищожен и изправен и изравнен със земята. Реките ще бъдат толкова плитки, че няма да има нужда от мостове, за да бъдат прикосявани. Изар няма да стои да стори зло на хората, но ще вълнува, ще вървува глад и мизерия. Лошите хора ще бъдат залечени така, както снегът покрива всичко през зимата. А също и религията ще бъде прочистена, но църквата ще издържи триумфа на победителя. В Русия властниците ще бъдат унищожени и труповете няма да бъдат погребани, а ще лежат захвърдени. Глад и унищожение ще е наказанието за тази държава, за нейното престъпление. И Русия ще бъде отхвърлена, защото посегна на природата. В Южна Германия е мястото, където ще започна събитията. По-късно хора от цял свят ще идват да го видят. Папата ще присъства на подписването на мира. Преди това обаче. Той ще избяга, защото ще бъде обявен за предател. Той ще дойде в Кьолн, където ще завари само развалени. Всичко ще е разрушено. Малко преди смъртта си, през 1958 г., Андрея Срил казва на своите синове за Третата световна война. Ще бъде съвсем кратка, аз няма да я видя, но вашите мълчагани ще се спомнят за мен. Казва също, че Англия и Америка. Ще ли да се занимават със своите проблеми? Накрая допълва, когато карахме заловения цивилен да каже още нещо за предсказанията, той винаги отговаряше: Ако знаехте какво ви чака в бъдеще, щяхте много да се очудите. Дали този цивилен пророк отново не е бил Сен-Жермен? кой знае. Бихме могли да допуснем, че графът се е вълнувал от човешкото развитие, както технологично, така и духовно преди трудността да предаде огромното си знание в кралските и кайзерските дворове, изпълнени с интриги и себелюбиви монарси, той решава да го довели на най-различни тайни ложи, най-вече на Розен Кройчерти. Въпреки това, той не е Розен Кройсер. Предава им вниманието си които те иначе никога нямаше да имат, вярвайки, че ще ги използват добре и конструктивно, но те не го правят. По-късно отново ще се върнем на темата. Факт, че самите изказвания, правени лично от графа, са изпълнени с мъдрост, а проявленията му са толкова приситени чудеса, че възникна въпросът откъде е могъл да знае всичко това. Нека споменем още един, който не е най-интересният документ за Сен-Жармен. Когато през 1788 година посещава различни ложи, той срещна популярния въввенските езотерични кръгове и бургат търговец на книги Рудолф Грефер, както и неговия не по-малко добре уреден компаньон Барон Линден. Когато Сен-Жармен демонстрира пред тях смайващи експерименти от ориенталската наука и идва в момента на той Изненадва домакина си. В очите малки веншки мемуари. Франц Грефер пише. Сен-Жермен постепенно изпадна в призръчно настроение. В продължение на ня няколко секунди той стоя неподвижен. Като статия. Неговите неповторими магически. Очи. Бяха матови и безцветни. Скоро обаче, тялото му, цялото му същество отново се оживи. Замахна с ръка във въздуха и направи чест на облегчение. След това каза, аз заминавам. Въздържайте се от посещение. Ще ме видите още веднъж. Платувам утре през нощта. Имам нужда от... Имат нужда от мен в Константинопол. После в Англия. Където ще направя две открития. Ще ги получите в следващия век. Бекове и преходи. Германия ще имат нужда от тях, защото сезоните постепенно ще изчезнат. Първа пролета, после лятото. Това е поетапно преустановяване на света. Аз виждам всичко. Астрономите и метеоролозите не знаят нищо. Повярвайте ми. Човек трябва да е учил в пирамидите, като мен. Към края на века ще е изчезна от Европа и ще се принеса в района на Хималайте. Трябва да се почина малко и да отдъхна. До след няколко десетилетия ви отново ще чуете за мен. Точно след 85 години хората отново ще се светят за мен. Живейте добре, приятели мои. Аз ви обичам. Какво искам, да каже графът с изказването си? Че ще се почине в Хималайте. Ще разберете от следващата глава. Настройте се за най-невероятната история, която сте чували някога. Следвайте ми тихо, но внимателно през вратата, за която се крие друг невидим свят. Нека погледнем. Това е всичко за този клип. Ако ви е харесал, то е по един палец нагоре и се абонирайте за канала.